Гаду цуцвіку має сподобатись. Уперше запустимо такий дитячий продукт. Аванс виплачує одразу. Зробіть жирну, голографку. Пограйтесь із дизайном. Вручіть як додатковий приз, за найкращий переказ. Цуцвік похвалиться ровесникам і почнеться хвиля. Пропозиція спровокує попит. Зробимо, шеф. Радий, що ви день і ніч. Турбуєтесь про видавництво. Даблдекер набрав повітря, аби дати відтіч жовчі кракса. Проте слова втекли від нього, і він просто дав відбій. Прунський очманіло слухав монолог Дабл Декера і не вірив у власний успіх. Кілька днів тому цей кругловий директор видавництва зиркнув на нього, як на безтілесну субстанцію. А тепер. Погортав шиток і умить усе вирішив. Іде? На каналі? Завдяки протекції цієї, як би її назвати. Прунському ніколи було підбирати слова. Він уже мчав додому, щоб захопити у видавництво електронний файл з текстом казки. Фотій деякий час з любов'ю розглядав пістолет Макарова. А потім у з кишені ламінований прямокутник. Посвідка працівника інституту пам'яті була виготовлена на совість і за іронією долі пережила сам інститут. Термін її дії ще не вийшов, а установу давно розформували. Проте під час затримання поліцаями посвідка й досі слугувала переконливим аргументом. Фотія відпускали як чинного працівника інституту, хто б там переявляв, існується контора чи ні. У принципі, інститут пам'яті повинен би працювати вічно, але у цій країні звична логіка речей піддавалась корекції. Пам'ять, проголошена пріоритетом у часи правління одного президента, змінилась переробкою, яку підняв на прапор його наступник. Розвиток країни, нагадував Фотієві хворобу Паркінсона. Критична маса непослідовних порухів, котрі у сукупному результаті прямують до нуля. Що привело його у цей інститут? Розповіді діда, ув'язненого у далекі роки за політичні виступи. Історія, яку взагалі неможливо читати, настільки вона насичена зрадами і поразками. Національний генофонд що його було цілеспрямовано винищено попередні століття. Фотій вирішив стати сторожем народної рани і лікарем, хранителем і гідом. З роками професійний скепсис почав підточувати його, інститут потопав у канцелярщині, окрім меморіальної функції не виконував жодних. Фотіїві ж хотілося не історичної консервації, а роботи на майбутнє великої національної селекції. Інститут плодив звіти для уряду і багатотомники з історії, яку ніхто не читав. Він катастрофічно дистанціювався від реального світу. За теорією Фотія, пам'ять у нинішніх умовах можна було ретранслювати лише найпримітивнішими фізіологічними способами адже інформування як метод уже довело свою непридатність. Інформація стала інструментом зла. З пам'яті мали бути самі гени. Добірне чоловіче сім'я від освічених носіїв національної свідомості мусило наповнити смислом всі живі лона країни. й вступав у нерівні двобої із зашкарублою старшою професурою. Це нічого не давало. Він писав експериментальні проекти експедицій, у яких спеціально відібрані запліднювачі мали б охопити певний суспільний ареал. Років за десять можна було б оцінити генетичну якість, свідомість і здібності народжених у визначеному регіоні дітей. Та рада ігнорувала його пропозиції. Його мали за недолугого і малограмотного внука Великого діда. Вважали, що в усьому він покладається на зрадливу інтуїцію, а не наукову виваженість.